Och en andra repris torsdagen den 6 november mellan klockan 20.30 och 21.30. Och, 21 och, och den 6 november det är ju Gustav Adolfsdagen och dagens musikval har gjorts huvudsakligen med anledning av att det är Gustav Adolfsdagen när det här programmet sänds i repris för andra gången. Jag som pratar heter David Long och ansvarig utgivare för sändningarna är Arnold Boström. Jag tänkte börja med att. Rekommendera er du lyssnare att besöka Sverigedemokraternas partihemsida www.sverigedemokraterna.se Och även påminna om att det nu går att betala medlemsavgiften för Sverigedemokraternas verksamhetsår 2009. Så att ni som betalar medlemsavgiften nu fram till och med årsskiftet, ni betalar alltså inte för år 2008 utan ni betalar för nästa år 2009- och det kan ni göra genom att sätta in medlemsavgiften, 300 kronor, på bankgironummer 5280-7005. Alltså bankgiro 5280-7005. Ni är också hjärtligt välkomna att kontakta partiet. Vår distriktstelefon har telefonnummer 08 22 44 77. Och vi har också en hemsida för Radio SD, www.radiosd.se och där kan man höra alla program som Radio SD har sänt de senaste två åren. Jag tänkte komma in på lite av de senaste nyheterna. Ni har säkert uppmärksammat att jag har gjort en opinionsundersökning. Och det har uppmärksammats i media framförallt därför att Socialdemokraterna rasar ganska så kraftigt i denna. Socialdemokraterna tappar alltså 6,2 procent i, i synnerhet Temos senaste undersökning. Moderaterna däremot är de som går framåt starkast, plus 4,5. Och gapet mellan den borgerliga alliansen och vänsterkartellen har krympt ganska så ordentligt. Och det beror väl med stor säkerhet på den finanskris och den konjunkturnedgång som vi har drabbats av. Det är någonting som kommer utifrån. Och som väljarna slutar upp bakom sin regering för att den ska kunna stödja och hantera så gott som möjligt. Något som har hänt när det gäller Sverigedemokraternas opinionssiffror det är att vi på det stora hela i oktober månad har hållit oss väldigt starkt. Jag brukar nämna den här hemsidan www.status.st. Där just Sverigedemokraternas siffror visas för alla opinionsinstitut ända sedan april 2006, faktiskt. Och tittar man då på oktober månad 2008 så ser man att SIFO gav oss 3,5 procent. Temo gjorde två undersökningar. Den ena gav oss 3,4 och så den senaste bara 2,3 procent. Demoskop gav oss en hög notering. 4,5 procent fick vi i oktober månad från Demoskop alltså. Och från institutet Novus Opinion så fick vi 3,8 procent. Och tar man då ett genomsnitt av alla dessa mätningar under oktober månad så ser vi att vi Sverigedemokraterna hamnar på 3,5 procent. Och vi har hållit oss över 3,5 procent varje månad ända sedan i juni faktiskt. Det var, Man får gå tillbaka till maj i år för att hitta lägre genomsnittliga noteringar än så. Vår bästa genomsnittsnotering är från augusti 2008 då vi fick 4%. Och det är också vår eh, bästa notering någonsin som återfinns där. Den kom från Sensio Research som gav oss och 5 procent. ,5%. Ja, vi ser att eh, Sverigedemokraterna är eh, starkt etablerat kring 3,5% i väljaropinionen. Om man ser det genomsnittligt. Och det ska då jämföras med hur det såg ut eh, strax innan valet 2006- då låg vi kring 2,2 ungefär. Så att vi har gått ganska starkt framåt. Det här raset för Socialdemokraterna har också kommenterats väldigt mycket i media. Det är till exempel Mona Salin, Socialdemokraternas partiledare. Hon har kommenterat det hela att det var klantigt och även ordet schabbel har förekommit. Och det är alltså självkritik med anledning av att Mona Salin tidigare gick ut med att hon skulle samarbeta med Miljöpartiet inför valet 2010 och att de skulle exkludera Vänsterpartiet. Och när det sen ledde till ganska stora stormar i de egna leden så var hon tvungen att backa på den punkten. Och det anses då ha skadat förtroendet för socialdemokratin. Och Månas egen kommentar var just klantigt. Och det kan man ju då också minnas andra klantigheter hon har gjort. En Tobleroneaffär vill jag minnas. P-böter kontokortsaffär och skulder hos kronofogden som ju en del har rallierat över på internet har jag sett inte minst en expressenskribent vid namn Ann-Charlotte har också skrivit det att luftslottet var dömt att sjunka ihop hon intar en vad var det jag sa attityd om det här hon menar att Mona Salins valmöjligheter efter valet 2006 det var att antingen gå ut med att vi söker folkets förtroende för en socialdemokratisk majoritetsregering eller också så skulle de kunna ompröva politiken från grunden och acceptera att det moderna sättet att styra Sverige är genom allianser. Men det alliansbygget har hon som sagt inte varit så särskilt framgångsrik i ännu. Anledningen till att jag tar upp den här artikeln av Ann-Charlotte Marteus är för att hon också nämner Sverigedemokraterna. Hon tycker då att det är positivt att Sverigedemokraterna sjunker i den senaste opinionsundersökningen. Men att det är otrevligt att Moderaterna lanserar sin EU-politik som nationalistisk. Alltså inför EU-valet år 2009 så har alltså Moderaterna lanserat sig som nationalistiska när det gäller just sin politik i det valet. Och det är ju egentligen helt otroligt för att nationalism och nationalist det var ju ett skällsord tills alldeles nyligen. Men vi går i alla fall i rätt riktning i det avseendet. Sen avslutar man med att citera Albert Einstein som lär ha sagt att nationalism är en barnsjukdom, mänsklighetens mässling. Ja, möjligt, men multikulturalism, det skulle jag väl i så fall kalla för mänsklighetens gissel. Nog om dessa opinionsundersökningar, jag tänkte komma in lite grann på vad vår partiledare Jimmy Åkesson säger under vecka 44. Det är så att Jimmy Åkesson på vår partitidningshemsida, sdkuriden.se, har en blogg. Och han skrev en kommentar idag, lördagen den 1 november, så sent som klockan 11.21, så det är högaktuellt kan man säga. Och han kommenterade då vår kommunkonferens som vi hade den gångna helgen i Gävle. Och att det var något hundratals Sverigedemokrater där. Jimmy Åkesson skriver att den typen av träffar har framförallt ett socialt syfte. Det är viktigt att våra kommunpolitiker från olika delar av landet får möjlighet att träffas för att utbyta tankar, idéer och erfarenheter. Men det pratades faktiskt en hel del politik också. Det kommunpolitiska program vi antog förra hösten uppdaterades. Dessutom gavs möjlighet till fördjupning i mindre seminariegrupper Jag upplevde helgen som mycket lyckad och det verkar vara en uppfattning som delas av de flesta som var på plats Många upplevde stämningen som avspänd vilket jag betraktar som ett gott omdöme Tack alla ni som var där och tack till Jävla avdelningen för ett gott arrangemang Ja, jag var själv på plats också jag måste säga att Jävla avdelningen skötte det där mycket bra Och kan upplysa om att det var en hel del journalister på plats också deltog i våra gruppseminarier och jag tror att de fick ett gott intryck av partiet Jimmy Åkesson vidare då om att önska livet ur någon och att inte önska livet ur någon En av veckans mest livliga SD-anknutna debatter har handlat om några sörmländska socialdemokrater som tydligen önskat livet ur Jimmy Åkesson på en blogg Per-Olof Wogström nämnde man i Eskilstuna tingsrätt skrev nyligen Jörg Heiders död ingav vissa förhoppningar om en uppfräsad politik i Kärnten med omnejd. Nu önskar vi bara att Sverigedemokraterna drabbas av något liknande. Hans fru Ann-Sofie, styrelseordförande i Eskystuna Energi och Miljö, fyllde i att citat, Jag var inne på samma tanke. Slutcitat. Jimmy Åkesson kommenterar det med att För mig är det tämligen uppenbart vad de menar. Detta stycke lämnar inte mycket till övers för tolkningar. Och tydligen är det fler än jag som förstått saken på samma sätt. De upprörda kommentarerna på den aktuella bloggen blev så många att kommentarsfunktionen fick stängas av. Själva hävdar de dock att deras inlägg misstolkats och man ångrar ingenting, vare sig ordval eller formuleringar. Jag tycker att man ska kunna spetsa till språket lite grann, sa Per-Olof Wogström till Lokaltidningen. Ja, där spetsade han kanske till det lite väl. Mycket måste jag väl ändå själv säga. Jimmy Åkesson fortsätter om borgerlig lönedumpningspolitik. Regeringens linje har varit tydlig från dag ett. Det vi hittills sett är en klassisk borgerlig lönedumpningspolitik. Kraftiga försämringar i trygghetssystemen och nu nya liberala regler för arbetskraftinvandring. Migrationsminister Tobias Bildström ämnar att under den kommande veckan gå från ord till handling genom en resa till Indien där han ska ragga arbetskraft. Är det bara jag som tycker att detta rimmar ganska illa med den utveckling vi just nu ser i Sverige? Jag skulle till och med vilja gå så långt att jag kallar hans tilltag direkt osmakligt. Tobias Bildström har förstås rätt i att vi har en åldrande befolkning. Vad som dock ständigt tycks glömmas bort i sammanhanget är att det fortfarande finns hundratusentals människor i vårt land som inte har ett riktigt jobb att gå till. Och fler kommer det att bli de närmsta åren. Det är mycket möjligt att vi, trots aktiv arbetsmarknadspolitik, i framtiden kommer att se en arbetskraftsbrist. Det kommer i så fall att gälla vissa, vissa kompetenser inom framförallt vård och omsorg. Då är vi beredda att stödja införandet av ett gästarbetarsystem. Det är en mycket bättre lösning eftersom bristen kommer att vara tillfällig och begränsad. Generell och permanent import av arbetskraft riskerar däremot att på sikt skapa nya problem. Och knappast är det något som gör de som nyligen varslats på Volvo särskilt mycket gladare. Och nästa ämne han skriver om det är om stabilitet och planer. I veckan så kom så regeringens stabilitetsplan. Precis som väntat bygger den på överenskommelsen inom EU- det handlar i första hand om att återskapa förtroendet för de finansiella systemen. Om det räcker eller inte återstår att se. Det vi så här med facit i hand kan konstatera är att något åt det här hållet borde ha införts för länge sedan. Bankerna verkar inte vara helt nöjda, åtminstone inte alla. Det är framförallt förslaget om en bankfinansierad stabilitetsfond som möter kritik. Bankernas avgifter ska vara diversifierade utifrån vilka risker de tar. Det är bara det att om tillsynsmyndigheterna hade klarat av att bedöma risker tillräckligt bra så hade den kris vi nu befinner oss i förmodligen inte uppstått. Det här är som upplagt för nya spekulationer och en ny finansbubbla, menar man. Finansminister Anders Borg passade på att plocka folklighetspoäng genom att gå, gå till frän attack mot bankerna. Avskaffa bonusar och sänk istället räntorna röt han och uppmanade folk att utnyttja sin konsumentmakt, ring och klaga. Och visst har han rätt. Det är orimligt att bankerna gör stora vinster som cheferna delar ut till sig själva samtidigt som vi konsumenter ser våra kostnader för framförallt boende bli allt högre. Vi borde nog reagera starkare. Ring och klaga, skriver Jimmy Åkesson. Eh, Anders Borg har ju för det här uttalandet blivit kritiserad för populism och i viss mån så stämmer väl det. Eh, Borg borde rimligtvis kunna sätta press på... De bolåneinstitut där staten och ja, regeringen har väldigt stort inflytande. SBAB till exempel, där är staten helägande. Och Nordea, där har svenska staten en ägarandel på närmare 20%. procent Och det vore ju mer borgerligt av honom, så borgare han är, att, eh, att ägaren styr sina egna bolag och inte att politiken försöker styra alla andra bolag. Men visst, det nya Arbetarpartiet eller de nya Moderaterna, de kanske är lite mer för det här med politik trots allt. Om framgångar i Finland skriver Åkesson vidare. Något som inte rönt särskilt stor uppmärksamhet i Sverige är de finska kommunalvalen som hölls förra helgen. Glädjande för oss är förstås framgångarna för samfinländarna som ökade sina mandat från 106 till 442. Samfinländarna har en utgångspunkt som påminner om Sverigedemokraternas, även om situationen i Finland på många sätt ser annorlunda ut. De vill ha ett starkt försvar, en ansvarsfull invandringspolitik och de är EU-kritiska. Grattis till framgångarna från Sverige! Och slutligen då om årets andra jubileum. Slutligen tycker jag det passar att uppmärksamma att den här helgen är det precis tio år sedan jag och ytterligare några unga Sverigedemokrater återstartade partiets ungdomsförbund SDU. Den 1 november 1998 samlades vi i ett mindre sammansträdesrum i medborgarhuset på Södermalm i Stockholm för att besluta om stadgar och utgångspunkter för ett principprogram. Det var en betydelsefull händelse i vårt partis historia. SDU är ungdomsförbundet som aldrig riktigt fått chansen att utnyttja sin fulla potential. Jag var själv förbundsordförande under fem år mellan 2000 och 2005 och minns framförallt den frustration jag ständigt kände över att inte ha möjlighet att prioritera ungdomsförbundet allt annat viktigt partiarbete. Jag vågar gissa att den känslan idag delas av Erik Almqvist som nu tagit på sig rollen. I ungt val 2006 röstade en mycket stor andel ungdomar på Sverigedemokraterna. Det är det senaste exemplet på något vi länge hävdat, nämligen att sympatierna för vårt parti är utbredda bland Sveriges ungdom. Ett livaktigt ungdomsförbund kan fånga upp den potentialen och kanalisera den på ett konstruktivt sätt. Sannolikt blir vår förmåga att locka unga sympatisörer till vallokalerna avgörande för våra möjligheter att nå målsättningen om att bli tredje största parti. Därför behövs SDU och de behöver möjligheter att göra det de gör bäst. Av den anledningen vill jag, förutom att gratulera jubiliaren, uppmana alla Sverigedemokraternas sympatisörer att tänka på jubiliaren när räkningarna ska betalas så här i månadsskiftet plus giro 649-3600-8. Trevlig fortsättning på helgen avslutar alltså partiordförande Jimmy Åkesson. Ja, vi tar en liten musikpaus och som jag sa inledningsvis så är dagens musikval gjort med anledning av att det snart är Gustav Adolfs-dagen. Håll till godo! Ja, ni lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och den musik ni hörde nu, det var Salvedekus svekurum Rex Gustave Adolfe. Det var hyllningsmusik som spelades till hjältekoningens ära på nyårsafton år 1623. Den här inspelningen är dock, som ni säkert förstår, aningen mer modern än så. Ja, jag tänkte börja med att säga vad Jimmy Åkesson skrev alldeles i slutet på, sin, på, sin, på sitt veckobrev. Han skrev det att glöm inte bort att den här helgen, alltså alla helgon helgen, egentligen är ämnad för annat än pumpor, skräckfilmer och godis. Tänd ett ljus istället. Och det kan jag väl hålla med om. Vi tänder naturligtvis ett ljus och minns våra bortgångna anhöriga en helg som denna. Och ägnar oss inte åt en massa annat konstigt dravel. Nå... Eh... Det är ju, som ni säkert känner till också, så att vi befinner oss inne i en finanskris som det ju också talas väldigt mycket om i media. Och under den här finanskrisen så har en del debattörer börjat ta tillfället i akt att eh, försöka eh, hålla fram eurons förträfflighet i förhållande till den svenska kronan. Bland annat har jag sett Carl Bildt uttala sig bland annat i Dagens Industri om att han gärna ser en återupptagen debatt om euron. Och en artikel i Dagens Nyheter tisdag den 21 oktober så skriver riksdagsledamoten Lars Lindersson, också han moderat, att euron är överlägsen. Han har då skrivit så här att finanskrisen har visat på nackdelarna för Sverige att stå utanför euron. Han skriver att det behövs en ny folkomröstning och att en ny folkomröstning kräver också en förnyad och öppen debatt om fördelar och nackdelar med en gemensam europeisk valuta. Varför inte låta den frågan bli en av de centrala frågorna inför det kommande valet till Europaparlamentet? Och han skriver också längre ner att de senaste veckornas depressering av kronans värde har samtidigt tydliggjort hur osäker en liten handelsberoende valuta är i tider av finansiell och monetär turbulens. På bara några veckor har hela vinsten av utanförskapet under de soliga dagarna förbytts i en förlust i reala termer. Ja, det är inte så konstigt kanske att nu börjar ställas krav på en omprövning av vårt tidigare beslut att stå utanför eurosamarbetet. Svenskarna röstade ju som bekant nej i folkomröstningen 2003. Och det är ju då i dessa tider då kronan försvagats kraftigt mot bland annat dollarn och euron. Att kronan har försvagats det beror ju på flera olika saker. Det kan ju till exempel vara så att utländska företag som har investerat i Sverige och som har drabbats av finanskrisen kanske måste ta hem pengar till sina hemländer de kanske rent av är tvungna att göra det och därmed minskar ju deras efterfrågan på svenska kronor naturligtvis sen finns det finansinstitut och det finns andra företag också för en delen som av olika slag som kan ha lite grann som tradition just att gå ur mindre valutor i orostider för att istället placera i någon av de större valutorna som man då upplever som tryggare och den svenska kronan har ju dessvärre ett sats fast i minnet hos många som en valuta som man inte kan lita på. Vi minns ju alla den svenska krisen i början av 1990-talet. Sen finns det ju även eh, rena spekulanter som placerar mycket kortsiktigt och försöker följa ekonomins utveckling i realtid och hela tiden bedöma vad de två förstnämnda kategorierna kommer att agera på eh, de nyheter som inkommer. Men samtliga ekonomiska bedömare som jag har läst om i alla fall i finanspressen, de tycks vara helt överens om att den svenska kronans fundamentala värde inte har sjunkit den senaste tiden. Den svenska ekonomin går bättre än många andra och vi har mer stabila statsfinanser än de flesta andra. Med de förutsättningarna så bör det bara vara en tidsfråga innan den svenska kronan återhämtar sig. Och det skulle leda till att omvärldens förtroende för kronan skulle stärkas och finansaktörerna skulle inte vara lika snabba med att överge vår valuta nästa gång som det börjar storma på marknaden. Det orosmoment som dock finns kvar det är att en fortsatt försvagning av kronan genom just spekulation det skulle kunna bli en självuppfyllande profetia. För om kronan förblir svag under en längre tid så kommer det att påverka realekonomin på så vis att importerade varor blir dyrare. Vilket kan leda till ökade lönekrav från arbetare i Sverige, de som är ja, löntagare helt enkelt. Vilket i sin tur höjer priserna även på svensk producerade produkter och därmed så är en inflationsspiral igång. Det skulle också kunna tvinga Riksbanken att hålla styrräntan högre än annars vilket kan hämma Sveriges tillväxtkraft jämfört med andra länders. Så om den borgerliga alliansen nu verkligen vill införa euron till varje pris även genom, om de är villiga att vara ohederliga. Så skulle de kunna ta tillfället i akt och hantera finanskrisen på ett sätt som faktiskt sänker kronans värde även på längre sikt. Och därefter utropa att se vad som hände och så mycket bättre det skulle ha varit om vi hade haft euron. Så nu måste vi folkomrösta rösta igen och så vidare. Ett sådant agerande det hoppas jag att väljarna genomskådar om det skulle bli så. Hittills så har regeringen faktiskt, det måste vi tillstå, de har haft en mycket hård disciplin när det gäller hanterandet av statens finanser och det är i tider som dessa som den sortens disciplin måste upprätthållas. De måste fortsätta agera för att försvara kronans värde. För då kommer Sverige, Sveriges regering och den svenska ekonomin och den, därmed också den svenska kronan att ta sig starkt ur den här finanskrisen och det kommer i så fall bli det slutliga beviset för att vi inte är i behov av att införa euron i Sverige. Ja... Jag tänkte komma in lite senare på annat som har pratats om just Sverigedemokraterna i etablerad press. Men vi tar en kortare musikpaus återigen och det blir precis som tidigare. Med anledning av att det snart är Gustav Adolfsdagen. Varsgoda. Ja, ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde nyss det var... Plausus Noricus, det var hyllningsmusik till Gustav II Adolfs ära, som komponerades av Nürnbergs främste kompositör på 1630-talet, efter att Gustav II Adolfs här hade befriat staden från det som de vid den tiden kallade de ondskefulla katolikerna. Ja, jag tänkte fortsätta lite grann med vad som har skrivits som Sverigedemokraterna i etablerad press alldeles nyligen. I Svenska Dagbladet så har Per Gudmundsson skrivit en kommentar till tidningen Neo. Det är en, ett liberalt samhällsmagasin som heter Neo som har gjort vad Per Gudmundsson kallar den första intellektuellt hederliga genomgången av problematiken. Vad händer om Sverigedemokraterna blir vågmästare i riksdagen nästa val? Ja, till att börja med så konstaterar man då att eh, i den här tidningen Neo då, att det socialdemokratiska argumentet om att eh, man måste göra sig oberoende av SD inte håller. Därför att en borgerlig regering faller bara om den röstas bort av en riksdagsmajoritet. Om alliansen inte självmant kliver åt sidan måste alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ta aktivt stöd av Sverigedemokraterna för att få bort alliansen. Och det skulle naturligtvis strida mot idén att hålla Jimmy Åkesson borta från allt inflytande. Och sen så redogör man då i den här tidningen för tre tänkbara scenarier. Det första scenariot det kallar man för samling i mitten och beskriver en situation där Centerpartiet, Folkpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildar en grön och socialliberal majoritetsregering. Och sen så spekulerar man lite grann i vad det kan få för följder. Och sen har man ett annat scenario som heter, eller har rubriken, Tjuren vid hornen. Där pekar Fredrik Reinfeldt på hur Göran Perssons agerande efter Socialdemokraternas valförlust 1998 vi regerar vidare och låter alliansen utgöra minoritetsregering med stöd där stöd går att finna, primärt hos Sverigedemokraterna. Och det blir då en balansgång för den regeringen. De ska ju då dels... Eh, i, för en politik som vi stödjer och så ska de samtidigt hålla oss borta från allt verkligt inflytande. Jag har ju läst den här artikeln i Neo själv och ett exempel på hur de skulle hålla oss glada, det var som de gav då, det var fler svenska flaggor på offentliga byggnader. Och att vi skulle nöja oss med sådana symboliska gester bara för att sen rösta igenom alliansens förslag helt och hållet Men jag tror att det kommer krävas ganska mycket mer än så. Det kommer i alla fall jag verka för. Sen då det tredje scenariot. Det kallas Stabilitetspakten. Och beskriver en stor koalition mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Framsprungen efter en kausartad eftervalsperiod. Där andra försöker att bilda regering spruckit. Ja, det är väl frågan om de verkligen vågar göra någonting sånt. Och då menar jag alltså Moderaterna. För att erfarenhet visar att det borgerliga parti som ställer upp på en socialdemokratiskt ledd regering förlorar. Det har vi sett tidigare och det här vet Sossarna dessutom. Det är därför de just pressar alliansen att ta avstånd från Sverigedemokraterna. Och även borgarna känner ju till det här också. Därför vill de inte uttala sig om hur de ställer sig till Sverigedemokraterna. Åtminstone inte innan valet 2010. Men det är i alla fall ett nummer av neo som är väl värt att läsa. I andra tidningar där vi har nämnts, då tänker jag på lokalpress i min egen hemstad Nyköping. Så har det skrivits i Sörmlands nyheter om att det skulle bli ett lokalt maktskifte om det vore val idag. På riksnivå så når Socialdemokraterna 39,5% procent, men partiet är betydligt starkare i Nyköpings kommun, 48,2%. Och sen räknar man upp de andra partierna. Vänstern ökar med 1 procentenhet till 6,6%. Moderaterna håller valresultatet på 22. Och så vidare och så vidare. Totalt kan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet få 33 av fullmäktiges 61 mandat. Den nuvarande alliansen når 26 mandat. Dessutom finns ytterligare två mandat att fördela om inte Sverigedemokraterna vinner dessa. Det var deras kommentar om oss. De hade inga... Inget mer utförligt att säga om oss, men vi nämndes i alla fall. I Eskilstuna Kuriren, där skrivs det lite mer. Sverigedemokraterna vill inte ha mångfald som kommunalt mål. De kommunala målen väckte diskussion, diskussion under kommunfullmäktige. Att Sverigedemokraternas Sven Bager ville ta bort målet om mångfald det gick inte helt obemärkt förbi. De beslutade om budget på det här mötet och skulle då diskutera de kommunala målen och så vidare. Sven Bager, Sverigedemokraterna, väckte upprörda känslor när han ville stryka målet om mångfald med hänvisning till att citat, invandrarna bör anpassa sig till svenska seder, slut Vi har ett splittrat samhälle. Jag minns väl den tid då Sverige var en helt enhetligt samhälle och jag längtar tillbaka till det, sa Sven Bager. Och då kom alla de andra partierna förstås och tog avstånd från det förslaget. En moderat vid namn Lisbeth Brevig sa det att om någon ska vara glad för mångfald så är det Sven Dager. Hade det inte varit för acceptans mot olikheter hade du nog inte suttit här. Eh, också ett märkligt sätt att resonera. Men i alla fall, eh, den här typen av debatter som rör upp känslor och syns i tidningarna det är naturligtvis sådant som är till fördel för oss. Sen är det ju så här att Nu för tiden så finns det på internet En hel del möjligheter att göra sin röst hörd Via så kallade bloggar Och S-info Det är alltså en socialdemokratisk informationssajt Där finns det en socialdemokratisk invandrare Som heter Resa Javid Han brukar skriva en hel del om Sverigedemokraterna Och han har konstaterat det att Ända sedan jag började blogga har jag märkt hur varje skrivet inlägg som handlar om främlingsfientlighet och främst Sverigedemokraterna på bara några timmar bombarderats med kommentarer från några Sverigedemokrater som inte ens vågar stå för sina åsikter. Efter väldigt många kommentarer som för länge sedan skrivit över gränsen har väldigt många av de deras IP-adresser spärrats men det har ändå inte hindrat dem från att föra samma attityd mot skribenterna. Och ofta har de avsiktligt valt att använda sig av ett provocerande språk. Eh, det här kan jag ju börja med att säga att eh, det är inte sanktionerat av Sverigedemokraternas partiledning eh, den här typen av bloggkommentarer. För att det brukar alltså gå att, att kommentera bloggtexter eh, om man har tillgång till dator. Men jag tycker ändå att det är lite lustigt att en invandrare som själv beter sig något som något av en internethuligan. Och inte klarar av att skriva på särskilt god svenska. Och samtidigt hyllas och lyfts fram av socialdemokraterna. Eh, när han uttalar sig nedlåtande om Sverige och svenska patrioter. Att han inte tillåts stå oemotsagd utan att det finns de som faktiskt går till motangrepp. Jag skulle dock vilja uppmana alla som stöder Sverigedemokraterna. Och eh, vill göra det med den här typen av bloggkommentarer på internet. Eh, tänk på att använda ett gott. Språk, bruk och undvik ideologiskt avvikande formuleringar. Ja, eh, det har också blivit eh, en del intervjuer i eh, media av våra lokala företrädare. Jag såg på nyheterna.net på internet detta också, Oskarshamn. Eh, Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokrat, ger sin syn på invandringen. Ett hot mot Sverige är rubriken. Och då börjar det med att den här journalisten då, som ställer frågorna frågar om Är du rasist? Och hur känns det att bli betraktad som rasist? Och han tycker naturligtvis att det inte känns särskilt positivt Men att vi ofta brukar få den här typen av anklagelser och bli smutskastade Att vi kallas främlingsfientliga och så vidare Då kommer motfrågan, är ni inte främlingsfientliga då? Sverigedemokraten Mattias Bäckström svarar då att Vi arbetar för att Sverige ska få vara svenskt att kulturell mångfald hotar den svenska nationaliteten. Invandringen är inte positiv så länge man inte kan ta vara på de som kommer hit. Och sen så får han också en del frågor om att generellt så är det väljare mest bland lågutbildade och på landsbygden. Men eh, Mattias Beckström påpekade att vi är stora i Skåne också och det är en storstadsregion som du vet. Sen så hade också kulturnämnden i Oskarshamn presenterat sin biblioteksplan som då Mattias Bäckström Johansson påpekade. Att planen inte borde innehålla formuleringen biblioteket ska främja en kulturell mångfald. Han ville också föra in mer litteratur som var kritisk till en kulturell mångfald. Och sen så får han då frågan att hur skulle du reagera om du mötte en grupp människor som eller Jag tar en för innan. Om du skulle behöva fly från Sverige för att du lever under dödshot, skulle du då vilja bli hur skulle du då vilja bli bemött av landet du kommer till? Och Då svarade han det att med respekt, trygghet och säkerhet skulle du vilja ha hjälp och tak över huvudet. Och hur skulle du då reagera om du mötte en grupp människor som stod vid gränsen och sa att din kultur är ett hot mot vår nationalitet? då menar han det att om man kommer till ett land så ligger det naturligtvis i ens eget intresse att ta del av deras språk och deras kultur och att lättare kunna anpassa sig till deras samhälle. Och det är just det som återkommer flera gånger i den här intervjun att det går bra att anpassa man sig så är det en sak gör man det inte så är det någonting annat. Och en fråga är då att om man nu vill ta med sig sina egna vanor och traditioner till Sverige Får man packa väskan och ge sig iväg hem då? Och då kommer svaret att ja, det tycker jag Om man inte kan anpassa sig Eller inte visa något som helst intresse av att göra det Och den sista frågan lyder Vart ska man skicka alla svenskar som inte vill anpassa sig Efter de svenska reglerna och svenska normer? Och då svarar han det att Till våra egna svenska fängelser Och det tycker jag var ett Ja, det var ett bra svar vi tar en liten paus melodi igen och det blir återigen med anledning av Gustav II Adolfs dödsdag den 6 november. Det här är dock musik som spelades efter att det hade rapporterats om storslagna svenska segrar på slagfälten. Det här är ett triumfatoriskt kvadresin. Varsågoda! Ja, där är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och det ni hörde var plaudit Victory Sveko, en triumfatorisk kvadrisin som eh, spelades till Gustav Adolfs ära efter eh, ett antal stora segrar. Ja, jag tänkte berätta lite om en eh, debatt, ett debattinlägg i Borås tidning som folkpartisten Bengt Valgren har gjort. Det gjorde han den 30 oktober i år Då han Undgör sig över att Vid kommunfullmäktige sammanträde den 16 oktober Så yrkade Sverigedemokraten William Petzel som enda ledamot Avslag på kommunstyrelsens förslag Att tilldela kulturnämnden Ett extra anslag på 2 miljoner kronor Från årets överskott På cirka 40 miljoner För att komplettera den mycket framgångsrika Och populära skulpturfestivalen 2008 med ytterligare konstverk och han tycker då naturligtvis att det var fruktansvärt att William Petzel gjorde på detta sätt. Och han skriver sedan också att jag ber läsarna lägga märke till att ett av de konstverk som föreslås till inköp är Reliefen Honey, föreställande en invandrarkvinna. Och ja, han försöker då börja jämföra oss med en massa extremistiska organisationer och han tar upp ny demokrati och hoppas att det ska gå likadant för Sverigedemokraterna som för ny demokrati. Men ja, det Roliga var naturligtvis att eh, Sverigedemokraten William Petzell nämndes och eh, att han uppenbarligen driver Sverigedemokratisk politik i sin, sitt kommunfullmäktige. Eh, lite notiser i vår partitidning på vår partitidningshemsida, sdkuriden.se, att moderater vill ge illegala invandrare uppehållstillstånd. Regeringens förenkling av arbetskraftsinvandring splittrar moderaterna. Flera moderata riksdagsledamöter vill ge gömda och papperslösa flyktingar uppehållstillstånd om de har jobb. Ulrika Karlsson, riksdagsledamot för Moderaterna, vill att asylsökande som är här illegalt ska få stanna om de kan visa upp att de har ett reguljärt arbete. Faktum är att det finns ett antal personer i vårt land som inte haft en rättssäker asylprocess och som lever här och jobbar här och inte kan söka om arbetskraftsinvandring. Vi måste hitta en lösning för dem, säger Ulrika Karlsson. Sen ett inlägg från Björn Söder om att Region Skåne bjuder på gratis handvård till utländska brottslingar. Björn Söder alltså som är gruppledare i Region Skåne för Sverigedemokraterna där vi har tio mandat. Han sitter även i Helsingborgs kommunfullmäktige och han är partisekreterare för övrigt för Sverigedemokraterna. Men han skriver i alla fall det att efter ett beslut i Regionfullmäktige- i våras får personer som vistas illegalt i Sverige, det vill säga brottslingar, avgiftsfri akut sjukvård i region Skåne. Medan svenskar måste betala för vården genom skattsedeln och dessutom patientavgifter, låter man alltså utländska brottslingar få fri akut sjukvård. Bakom beslutet står samtliga partier, den så kallade sjuklöven, utom Sverigedemokraterna naturligtvis. Nu vill man gå steget längre genom att även erbjuda utländska brottslingar fri akuthandvård i Region Skåne. Visserligen ska de avkrävas på hela 50 kronor på sitt besök men det är inget som kan drivas in om de inte har pengar med sig eftersom de får tillfälliga personnummer och därefter går under jorden igen. Givetvis har sjuklöven tillsett genom en policy att ordningsmakten inte får tillkallas för att kunna verkställa utvisning ur landet. I både det nya och tidigare ärendet kring att ge fria akutsjukvård och akut tandvård kallar man brottslingarna för gömda flyktingar. Men som alla vet så får personer som har flyktingskäl och fler till alltid uppehållstillstånd i Sverige, landet med Europas mest liberala flyktinglagar. Det handlar alltså om människor som fått avvisningsbeslut eftersom de inte har skäl att vara i landet men som vägrar acceptera och respektera Sveriges lagar och rättssystem. Det är alltså denna kategori av människor som sjuklöven i region Skåne belönar med fri akut sjukvård och akut tandvård är detta en rättvis politik mot svenska folket. Det pådrivande partiet i denna fråga, Miljöpartiet, har fått full uppbackning av hela sjuklöven. Ensamma står Sverigedemokraterna som kräver en rättvis politik. En rättvis politik är att de som befinner sig illegalt i landet får betala fullpris för den vård de erhåller och att ordningsmakten därefter tillkallas för att kunna verkställa utvisning ur landet. De som däremot gör rätt för sig och befinner sig i landet på legala grunder är också de som ska omfattas av den subventionerande vården. Beslut om att nu ge avgiftsfri akuthandvård till brottslingar har tagits i hälso- och sjukvårdsnämnden. Nu återstår att ärendet går vidare till regionstyrelsen och därefter regionfullmäktige. Vi Sverigedemokrater kommer hela vägen protestera mot det nya förslaget. Jag uppmanar redan alla svenskar att vägra uppge sin identitet om man behöver akut sjukvård i Region Skåne för att därmed kunna erhålla avgiftsfri vård. När beslutet om tandvården går igenom vill jag utöka min uppmaning till alla svenskar om att också när akut tandvård behövs då vägra uppge identitet. Vårdpersonalen får enligt policyn aldrig ifrågasätta detta och de får heller inte tillkalla ordningsmakten. Varför ska svenska folket och de som befinner sig på legala grunder i landet missgynnas? Det är en högst orättvis politik som övriga partier står bakom. Skriver alltså Björn Söder. Det är dock något som Sverigedemokraterna icke står bakom. Ja, jag nämnde tidigare att vi hade kommunkonferens i Gävle förra veckan. Det var på Hotell Vinn i Gävle. Och, eh, det förra årets konferens som vi hade i Halländska Getinge resulterade i dokumentet Generella riktlinjer för en sverigedemokratisk kommunpolitik. Och under året som gått så har dess intentioner omsatts i en lång rad motioner, yrkanden och konkreta förslag i de nästan hundra kommuner där partiet har kommunala mandat. Årets konferens var inte fullt lika ambitiös som den förra. Men det mindre deltagarantalet gav möjlighet till avkopplade diskussioner som resulterade i fördjupning av det tidigare beslutade programmet. Huvuddelen av partiets kommunpolitiker bor i södra delen av landet så det var ganska naturligt att årets konferens hade ett mindre antal deltagare än förra årets. Men förutom de 50 deltagarna med rösträtt var även ett stort antal fullmäktigeersättare och gäster närvarande. Klockan tio på lördagen förklarade partiordföranden Jimmy Åkesson konferensen öppnad. I det inledningstal han sedan höll, berömde han det kommunpolitiska arbetet ute i landet så här långt. Ja, det finns en ganska utförlig redogörelse för vad som hände på Sverigedemokraternas kommunkonferens i Gävle på sdkuriren.se. En utrikesnotis med rubriken Dyrt med invandring- den finska utrikeshandels- och utvecklingsministern Pavo Weirinen anser att invandring är negativt för samhällsekonomin. Ministern uppmanar nu finska företag att anlita utländska underleverantörer hellre än att importera utländsk arbetskraft eftersom man anser att det blir billigast för samhället med import från underleverantörer än import av invandrare. Ja, intressant iakttagelse av den här finska ministern. Synd att vi inte har såna ministrar i Sverige. Och Saboni talade vid konferens om Barcelona-processen i Amman, Jordanien. Niamko Saboni höll ett anförande om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i Amman i samband med en konferens kring Barcelona-processen. Barcelona-processen har som mål att utöka samarbetet och på sikt utvidga EU i Medelhavsregionen. Partnerländer... Och på sikt blivande EU-medlemsländer är Marokko, Algeriet, Tunisien, Egypten, Israel, Jordanien, Syrien, Libanon, Turkiet, Sypen och Malta samt den palestinska myndigheten. Libyen är inte medlem i Barcelona-processen men deltar som observatör. Ja, det här är ju någonting som är värt att minnas när vi går till EU-parlamentsval nästa år. Att Sverigedemokraterna driver ju bland annat den här frågan om just Turkiet. Att Turkiet ska icke bli medlem i EU. I alla fall inte så länge Sverige är det. Och skulle de lyckas bli det, ja då är ju nästa steg naturligtvis att hela Nordafrika kommer med också så småningom. Ja... Det här är som sagt Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio och den här programtiden börjar gå mot sitt slut. Jag tänkte avsluta med det som jag började med, nämligen uppmana alla våra sympatisörer att, och även medlemmar naturligtvis att förnya sitt medlemskap och i händelse av att man inte är medlem, bli medlem. Vi behöver ständigt ökat antal medlemmar. Och bli medlem gör man genom att sätta in medlemsavgiften på 300 kronor på bankgironummer 5280-7005. Alltså bankgironummer 5280-7005 och medlemsavgiften är 300 kronor för en person. Sen finns det även möjlighet till medlem-fel, det finns möjlighet till familjemedlemskap och hur det går till, det kan ni gärna ringa och prata med den som svarar om den saken. Telefonnummer 08 22 44 77. Gå gärna in också på Sverigedemokraternas hemsida www.sverigedemokraterna.se. Och Radio SD har också en hemsida radiosd.se och där kan ni lyssna på alla radioprogram de senaste två åren som vi har sänt. dock kan ni inte höra musiken Musik för övrigt är vad vi avslutar med Lyssna gärna igen nästa vecka då är det Arnold Boström som pratar Musiken vi ska höra nu det är Gustavs Skål, varsågoda